Selamat të gjitha mbi zëtriju në pengabarru Muhamejdin sallallahu aleyhi sallam. Bi shok të ti besnek, mbi familën e ti të, të ndërshme, mbi bashkëshor të ti të, të pastra dhe mbi gjithë muslimanët anë kanë botës të cilat të, të, të, të ndjekim me të mirë dheri në ditën e gjikimit. Dhe zërë të ndërshme, vazhdojmë me ciklin të cilën e fillum në ligjaratën e kaluar, pra dita shtunë do tjetë i këti këtë, llojt e ligjëratave të përgjithshme ndërsa dita e han dot jet prej vargut të komentimit dhe shpjegimit të fjalës së Zotit subhanahu ve taala filluam në një varg të ri të cilën tham se do ta zgjasim derisa ta shohim të arsyeshme se ja kemi dhënë hakun kësaj tematike e çë e shohmë për të tematikat më të rëndësishme në ndërtimin e muslimanit të shëndosh kemi përmendë ligjëratat e besimit dhe akides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 tërbia, edebe, vecjëri me, me sjellje. Prandaj tema jonë është një prej marrëveshjeve mes robit dhe Zotit, edhe ajo është a është akidia dhe edukata e ndërlidhur një ana me tjetrën, me një lidhje të pashkoputur apo një ana ka të bëjë me diçka tjetër e tjera me diçka tjetër. Në leksionin e parë përmendëm diçka Siguria e pejgamberisë sallallahu alaihi wasallam para pejgamberisë, sikur ajo që Allah e ka thujt fejen islamin në Kur'an me emrin edukat, e kështu me radh, dhe përmendëm se në gjuhën arabë i thojnë edukatës edhe krijimit me një me një shprehje. Dhe vazdojmë sonë me lejen e Allahut te barekehu te ala të përmendim të, të përmendim nga fjalët e Zotit që janë citate. A këtu duhet të ndalem me fjalën citat.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 Pastaj nga fjalët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ne hadithe të, të citojmë se xherijoti nuk ndon me s'edukates dhe akides, nuk ndon. Do ta shohim në ajet edhe dhe, dhe hadithe me lejen Allahu e Allahut te bareke وتعالى dhe përsëriti prapse nevoja me fol për këtë temë. Ë për, përsëriti fjalën Muhamet Kutbit, Allah e mëshiroft, ka thënë: Frytët e muslimanëve nuk dalin në shesh, nuk mundet me dal e mbjellura, deri sa musliman ta kuptojnë se në mes edukatës dhe akides s'ka ndarje, aso di ka nda, në do të ashovë mi qësht i ka nda. Andaj, -dy dytëra ligeratët do t'jenë vargë i vërtetimit se janë të pandara, pas taj do t'i morë mi njën nga njën, pjesë të edukatës t'i shpjegojna se qka shkaktojnë prej pasojave të damshme kur na i ndojna prej besimit Allah unë amuncof me qe me besim të pasrë dhe duka të lartë si kur për nga mberi i onë sallallahu aleyhi wasallem. e para qka do të përmendim para se me përmend ajete është ajo që kemi përmend në akide se imani shtohot dhe paksohot shtohot dhe paqsohet. Ëndaj kemi parmen e xhma në muslimanëve, të cilën e ka transmetuar Imam Shafiuiu, e ka vërtetuar Sheikhul Islam Ibn Taymiya dhe ka sill transmetime të shumta, kujtdon i kthehet ligjëratave të akides dhe librave të besimit se atje është një xhma, një unitet se imani shtohet dhe paqsohet. Shtohet me bindje, paqsohet me gjuna. Çuçi Që do ka argument se edukata është pjesë e akides. Argument, kër ata thëjnë shtohet dhe paksoot, qëka e kam përqëllim? Gjdo veper. Andajnë ka thënë Shekhe Kulli Slamu te imije, kër e ka zëbërthi, qëka të me thënë shtohet dhe paksoot? Shtohet dhe paksoot. Ska gjendje konstante. Qëtu ka meta dhe spolivrit, imoni dikujna. Ja, imoni shkon shtohet dhe paksoot. Në tëllin kuptim, në vazhdimësi është për pjetë edhe të poshtë. Të poshtë për pjetë. Ska të Vërësish prej, prej, prej veprave Që dë me thonë se 24 orë Shë i besimtarit është duke u rritë Apo duke u zvëgluë E a ka mundësi kjo më kanë Vetëm në pjesët Ritualeve dhe ceremonime fetare Absurd është Pra a ka mundësi me pas për së lima ta Vetëm namazin Vetëm agjerimin Vetëm hajin jo. Sa tëre i bje që ti 5 minuta je duke rritë imanin Dhe 10 orë qaba Dhe të orë për jashtë, qka ban? Ato dhe të orë edhe atje, një cikur namaz, ose po shto orë nëse pakso orë. E ato dhe të orë tjera, që kanë bojnë? E kanë bojnë me edukatën. Qa ki me bati për jashtë? Qishki musil me familjen tane, me bashkëshorëtën tane, me vlezrit musliman, me kolegët e tu, me xoqërinë tane, me miqët e tu, në trektinë tane, në punën tane, në fushën tane, me vedvetinë tane, me Edukata, ose shtohet imani ose paksoot. Kjo është prej argumenteve, pra kur, shko, kur ta dëgjësh imani shtohet dhe paksoot, le të të shkojën dërmend, se kjo është pjesa edukatës e cila është e pandar me akidën. është e pandar me akidën. A da kjo është prej argumenteve të fuqishme. A jete ka të shumë ta. Do t'i citojmë vetëm disa prej tyre, që të përmenjme dhe diqka prej haditheve të pengamberi sallallahu aleyhi vësallem. Dërsa kur dhvim të tefsiri me lejnë allahu gjellu ala, kur dhvim të këto ajetet dhe ndalmi më detalisht se sa fuqishëm e ka theksu e zoti jo në gjellu e gjellu edukatën si piesë përbërse të besini. Dheri sa edhe shkallët në gjennet dalohon për iksaj. Edhe shkallët në gjhenem dalohon për iksaj. Dhe ta shohëmi se si Ebu Tal për një edukat, për një edukat, për një të sjellje, matë mirë se ati agjës tjetër, e ka dënimin matë letë. Dhe të shohëmi, që është pjese edukatës, a të të ditë janë shëqru në besimin e gabumë, po janë ndalu në dënimë, pëse që sjellja ndaj pengamberit ka qenë ndryshe. Andaj edhe adhoj ka trajtue ndryshe. Andaj ne e sotë do të përmeni vetëm diçka, nga fjalë të zotit e barek e u e te ara, që imani dhe silja janë të pandashme. Ka dhe në lau të e barek e vëtë ala, në surën El Beqara, ajeti 177. Po i citoj me numra që të meditonin në shtëpit e juve. Nga se ju edini se Kurani, më smiri, meditohet dhe shushitë dhe ullumtohet kur jenë qëtësi. Kur jenë qëtësi dhe reati dhe pa pashurën në shtëpin të ande, pa kërkan. Surën Beqara, ajeti 177. شهدت الله جل وعلا ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب نقشت ميرسي نقشت ميرسي ميخفي فيطيرات جوفا لنديا وپرنديني مع علمتهن لنديا ونا پرنديم ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر پو ميرسي është mi besu Allahu dhe ditës e gjykimit Subhan Allah Allahu e që unë imanin Mirsi Mirsi A pengamberi sallallahu aleyhi ve sellem Në hadith ka than El birru Husnul khulluk bir, Bamirsia Që kjo birri Qa e ka përmejnë Allahu këtu citati i Kur'anit E ka përdor njit të shprej E pengamberi jonë sallallahu aleyhi ve sellem Dhe ka than Bamirsia është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 Subhanallah, kjo është një vecele shumë madhe. A të gatanë Muhammed Khudvi, musliman së në vinë veti, pa e në gjitë këta, shka e ka nda. A të e rrakon e në gjitë. A të e rrakon e në gjitë. Së shë barabartë, së akon dhe sahabot i barabartë rëna caku, me aqka së rëjnë. Ani pëse janë konë musliman të ditë? Ki ka rëjtë, a i s'ka rëjtë. Ska qen Nuk qenë kur të barabartë akuzu, si me aqka së akuzon është qërtu e kërë i ka thamë ti o Bilal i edjali në nëzëzë nuk ka thamë vej nësamë hajtë se ti o e budher rje i pari shak i pranu islamin e kuta ditë çka jo ja, jo ja, jo ja. ti zgudzon me e përdojrë këshpreje se ki gjahiljet pra ka ragupe nga meri sallallahu aleyhi vësallem qatë dhe Allahu gjellë vëala mirësia është mi besu Allaho dhe ditës së gjikimit wal me laiketi wal kitab Mirsi është mi besu e me latësheve dhe libris librit wa nëbijina dhe të dërguar kjo pjesë ajetit është dëshmi istilal argumentim me emrin bërë mirsi po më poshtë fuqizot argumenti qka dhe dhe Allahu gjellu wa ala wa atel male ala hubbihi dhe vilkurba dhe prej bamirsis dhe imanit është qav dhe zërë Qa u dhe zërë, dhe shme thonë se unë jam kështu dhe kështua, unë jam filan-filan simboli, unë e kam filan-filan flamurina, unë jam i filan gjematita, qështu Allah u gjellohala, shikoni qka është iman. Wa atel male ala hubbihi, dhavil kurba, dhe e je pasurin e ti me gjithë dashurin qka e ka për ta, kujna, familjarëve të ti. Këtu ala hubbihi ka nërë ditefside. E para për dashurin dhe Allahot. Pra, e donë Allahon ma shumë se parja dhe e jepë parën. Dhe tjetra, edhe pse e donë shumë parën, a e je jepë. Pse? Se ka iman në zemrë në ti. Krej që ta Allaho pëqunë, iman, mirë. Me indihmu e ta afermbe. A nuk është edukat? A nuk është edukat me inimu e fukarajës për i familiarve? A nuk është prej pre siër dhe sëmir Kur ti e shef një të varfër dhe një skamnor I thu unë të zgati dorën ti A nuk është edukat Po është edukat Qësë qëtë këndryshe Kur ti një monë fukarave sa i ta dit ta njëtën Apo dhe thot dhe dhe dhe Allah Mashallah që allave Mashallah filan muslimani më këndihmuar Pasaj që ka dhe dhe, dhe Allah u gjelluar Ua li jetëme Dhe ju jep jetimave Mi dhe dhe jetimave qenë ka prej imanit Po allo, po equn e dukat, po equn, s'jelje, uël well, me së kine webën e së bil, dhe ju jepë miskinave dhe gurbeqarve. Subhalallah, familiarve një, jetimave dë, miskinave tre, gurbeqarve katër, gurbeqarve këtu webën e së bil, i sili, jo gurbeqarë, që ka vinë këto për e gurbeti, gjoj, ato vinë me, me vetura luksoze, jo këto, ato që ka metë rrugës, zë la, Skan, kamet rrugës ibnus Sebil kamet duke shku dikun, s'ka qishme arrit deri të gveni vetë, ti ndihmon a nuk është prej dukatës? që kjo? tjetra, vësë iline dhe ato qka lipin ato qka lipin ti ju jep, kjo është prej dukatës ndërsa Allah e ka qëjtë, iman vë fir rikabi dhe me liru rob dhe me liru rob pra dikush është rap, sa të shka rap, po të në të kalurën ka pasë rap. Sklevër të zotriive të të tëra, nëse ti të ke marë pjesë dhe je qoqruën në pasurin që jipët për mu liru një njeri me dalë nga sklevëria, në lirit të plot, Allah e ka qëjtë prej imanit. A na mu kanë qështë e kishmë të rajtullë. Ka dhe rëki, Allah? Rejtë që është të. Allah e ka dashtë. Allah këtu vjen gjithmonë ajo e Abdullah ibn Saudi ka thënë sdevion dikush nga besimi vetëm nga kaptina e kaderit i porzihet ka thënë Allahu çështojtë Allahu e ka lënë çështojtë jo ja vezhërt nuk duhet të akuzojmë Allahun për rreth prat e mangëta tona andaj ka qenë meur pjesë në lirimin e robëve është prej edukatës po kët rast prej imanit pastaj wa aqamus salat dhe e fa'l namazin ku i pas ka rënë ditë këtë çeto Namozin e ka rendit para gjasht kategorive të ndihmuarve. Që argumenton se s'ka ndarje mes besimit në namaz dhe besimit për të ndihmuar të varfërit, s'ka ndarje. Pastaj ka than Allahu i Celle Wala wa ata az-zakata. Dha yabzazatin. Këtë këto kuhin el-birr, bamirsia, mirësia, të çeinurit njëri i mirë. Këtë këto vojë ka renditë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 Pjesë e akidës. Kur pësot një fakit? Në akide. E kur pësot mëzë mbajtja e fjales në edukat? A ka ndarje? Kusht ndanë? Andaj unë dhe të argumentoj, nëse në mundësën Allah u gjellivalës në këtë legjrata për tjerat, se kusht ndanë mes edukatës dhe akidës del në fraksionet e dhe vjuvarat e rëgjas. Të cilat e dalojnë mes imanit dhe edukatës. Pasaj ka thënë, o sabirin e filbëseh, Dhe ata që durojnë në vështirësi, me durim në vështirësi që in ka prej birrit, bamirësisë, po është prej imanit. Wa d-dara wahina al-ba's. Dhe kur kanë zarar, kur kanë fukarallok apo vështirësi të lashë, ata durojnë. Dhe hina al-ba's. Hina al-ba's është komentuar me shumë shprehje, kur kije zor të madh, kur ban sabër, është prej bamirësisë. Pas taj, ula i ke ledhina sada ku, thëtë Allahu gjellu ala, që to janë me iman të b... sinqertë. Allahu në abafrojtëra. A e shikoni se sa pikët e edukatës dhe selës dhe tërbijës, Allahu i ka shti nën emrin. A kuptoni i ka shti nën emrin. Sikur kure mbush një gotë, kure i thu që kjo është imani, dhe mbush këtu, dhe dikush vjetë dhëtë, kadal, nxere që ta, se së shkeve kësajna. Vënë gjëtërë thëmë gjëretë qëta se së shë për i kësaida Vënë gjëtërë në gjëretë qëka mbet plastika mbet fasada shka mbrejnda kur që iq Andaj ndarja me sedukatës dhe imanit dhe akides dhe besimit është ndarja me sendeve qëka nuk ndahën qëka nuk ndahën Pase ka dhënë Allahu Gjellu Ala Ve ula i ke humul muttëkun Qëto janë njerës të devotëshëm Këto janë njerës të devotëshëm Baqara. Në surë e tjetër, Allahu Gjelle Gjelalu hu e ka përmend gjithashtu edukatën dhe e ka lidhë makide. Të janë citatët e Allahu Subhanahu wa Teala. Ku? Thëtë Allahu Gjelle wa Ala në surën Arrum, ajeti i tërëvët e tëtë. Surë Arrum, ajeti i tërëvët e tëtë. Fë ati dhe lë kurba,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 Kjo është më e mirë për ata që dëshirojnë të arritin fytyrën e Allahut. Vëllazër, kush do të marrë fytyrën e Allahut? Shqiyet apo muslimant? Muslimant. Kush do të marrë fytyrën e Allahut? Ai me iman, ai pa iman, ai me iman. Kush flas për fytyrën e Allahut? Besimtar. Na e dini, ju e dini sa sikleti është është bon në ana e sulmetit vetëm pa ta vërtetuar pohimin e fytyrës së Allahut. Vesh me vërtetu Pas taj me vërtetu se sinohet ajoftirë për të pa Allah u në mundë soft Me qka rrijet kjo? Me namaz? Nuk ka përmenjë namazin Dhe i bënkajim e lgjëzije ka thamë Nëse e vëzhgon Kur'anim Gjithmon e gjenjë rahmetin Edhe ftyrën e Allahut Të lithëme me zeqatin A kjo ka thamë është Sekreti Kur'anit Nëse e, e vëzhgon Kur'anim Edhe e lipë rahmetin e Zotit Edhe e lip Ftyrën e Allahot e gjenë ata Qësë përmendet aty namazi Po për kush përmendet? Zeqati Pse? Se për ta fritu Mëshirën e Zotit duhet me manifestu Si fatin matë matë të tatia Dhe është rahmeti Për dëshmu, rahmet Andaj në surë arafu në këmë përmend Kënë ka thënë Allahu i gjellëwara Wa rahmeti wasiat kulleshej Mëshira jime ka përfshi Shdo sen Wa se ektubu ha lillë dhina jetë të kun, vajutu në zëke. Do t'ja u obligoj mëshirën ti me më atërë dësët, rruhen dhe e japin zëqatin. Këtu e njëta është përmend, ata që ka e dëshirojnë fëtirën e Allahu të barë kjo e kjovë të ara, ma, ma ngatë, ku e kanë ngatë, musilë mirë me familjartë, me indihmu e fukaras, dhe me indihmu ati cili kam betë në mes të rrugës. Andaj Allahu të barë kjo e kjovë të ara, e ka bëhë këta prej, Akides, dërsa ajo është prej edukatës. Tjetër, në surën e l'insan, dhe zërë këtu ka ajetet të shumëta, ku Allah e vërteton përndashmërin dhe pa shkoputjen mes besimi dhe tërbijës. Thëtë Allah u gjellua në surën e l'insan, në ajetet 6-7 e mandej. Thëtë Allah u gjellua ala. Ju ufune bin nedri vë e khafune jomen kane sharruhu mustatira ata të cilat i rin past betimeve të tyra ata të cilat i zbatojnë betimet se u pashë Allahun që ta kam e bë. Edhe e ban. Allahu thotë këta pse e vojnë je khafun yawman kana sharruhu mustatira. Seitut në një ditë kur sherrri asaj dite e merr për masat të mdhaja. Sherri për hapet më të madhe ditë në gjikimit. Pse po i rikanë mas betimit, se i tu të në ditës. Hajde tash, argumentohemi. Besimin ditë në gjikimit, ku mësohët? Mësohët në akide. Mëbajtja premtimit në edukatë. Qenë një libët e edukatës, e shifnja ti dhe pre edukatës është mëbajtja e fjales. Dhe thamë, ku tush pasha Allahun, rritë në fund deri sa është Pjes e betimit, pas e dhe dhe Allahu gjellu ala Va ju të imunët taame Ala hubbihi wa miskinën Va jetimin vë esira Dhe jopin u shqim jetimave Miskinave Dhe robërve Inna ma në të imu kumbli vë gjhilla Na med vërtet Ju u shqejm juve Për shka? Për ftyrën E Allahu të bareke Shikoni sa e ndërlidhur është ndihma e fukaras Në ftyrën e Zotit të bareke Wa ta'ala fasagadan Allahu Jellala la nuridu minkum jazaa'a wala shakura inna nakhafu min rabbina Nukdojna me mor ç problem për këndim, çka jo bën ajove. E as me na falënderuam, më thon faleminderit. Po pse e bëjna inna nakhafu min rabbina, se i tutmit i Zotit tonë. Frika laut e ka bën me ndihmë i fugaros. A frika Allah është pjesë e imanit. Pjesë e imanit është mi pas frikë, Allahu te bare kjo vëtë ala. Kjo frikë e ka bo një rihun, me i dhanë fukaras e me ndihmu të vartëforin, e me ndihmu së kamnorin. Allahu nga bo për të tëra. Inna në khafumë Rabbina, jëvë me në abusën kam tarira, në një ditë cila vetë dita është mërol, kam tarira me një mërolje të madhe. Pra vetë dita gjikimit është mëroljtë. Pse? sen takoshum junacionor shum çafirovina dit ajo ditesh e hidhruar për hir të Allahut te bareke we taala tetra dela me ta e thefundojna mbi ajetet e Zotit te bareke we taala dhe se në Kur'an ka shumë çka Allah e lind edukaton me iman surja e 177 e juzit am suratul maun shka dha te Allahu xhallahu aala Theta autori i livrës në njëjën e Kur'anit. Nëse që ki ajet nuk dëvanë me kuptue ndërlidhjen mes edukatës dhe imanit nuk dim që ka me cilë, mo. Nuk dim që ka me cilë, që ka me cilë, ma. nëse citatët e Zotit të prera së të bajnë tije me ubinë se skandarje mes akites dhe edukatës, që ka me të pru, Aristoteli nuk, nuk mui me të pru, asë Platonin, asë Farrabin, Gjemi këto fjalë të Zotit. Shahed Allahu Xhelalu Ala. Sura Maun. A rait alladhi yukezibu bid-din? A e kpa ata icili thot se ka ditë gjykimit? Thot rrenash se ka ditë gjykimit. Ju kën vit për gënjeshtron ditën e gjykimit. E çka van këo Zot? Fa zalika alladhi yad'u al-yatim. Çi kë është icili e gjun yatimin? që kjo është ajë cili e gjunë jetimin. Je do, oh, shikoni shpreja, je do, oh, të zhdit ka, dhe shtë e fuqishme, për të kalzu qështë gjunaj. Nuk, nuk ka rahmet për ta, nuk ka, nuk ke lidh kur gjan me, me njenjat ndaj të skamënore dhe të varë forit. Allahu për lidh mos besimin në akiret me ataj cili i thot jetimit, i këpik to. Je do u uh, jetim. Pas taj, si fati parë, i cafirit në ditën e gjikimit është se, se ka ndihmujetimin, a ndihma dhe Pasaj, hudduh, Leje e ytimin dëshprë e dukatës. Pastaj wala yahuddu ala ta'am al miskin. Le yatejun yatimin, pa as nuk nxit me ndihmë e fukarës, as me fjalë që nxit. Me fjalë me thon, unë skam po ti ndihmoj. Unë nuk kam botizgat po jadorën, as sheta nuk e ban. Pse? Po në çka shpresonai? Ku ka më shpresuai? A i thot, që ka ditë gjykimit? Pse me ndih mua? Vetëm une, që ka kam në levërdim, time. Fawajlullil musallin. E këtu Allah e lidh, ma ata që ka falën, nëse kuptojnë esensën e të falërit. Pse banë namaz? Që ka thotë Allah e gjelluar? Shiko, se konteste ajete, dhe thotë shekhu lë islami lëmëtejmije, Ahmed Taqiyuddin, këjë gjigant i dijes që ka thotë, kush nuk i kupton kontekstet, që shën lidh ajete? Së mërë rrësh guran, kur gjo Nuk mërë rrësh Andaj ka thonë, bidat gjitë Gjithë mon kanë ra në sikletë të mos kuptimit Se i kputin A e kputa jetë, do të qeku e kije A jo, esenca është me kuptu Ndërlidhjen Shikone, a e kipa ata i cili zbeson Dit gjikimit I cili e shmang dhe hedhjetimin Nuk nëzit për të ndihmu miskinin Mirë për ata shka falen Cilët janë këtë shka falë Të cilët nuk e kanë kuptu e refleksin e të falëmës Cilët janë ata E ledhine hum ansalatihim Se hun Ata sëtë në namaz Nuk janë me vëmendja që shduhët E asë nuk reflekton Ajë namaz kur gjanë në jetët e ti Nëse namazë jëtë nuk reflekton Me edukat Dhe me sjelë dhe me tërbije Nuk në gjirosë për jashtë Ata rë ku është namazë jëtë Tëtë Allahu gjellë, gjellëvala E ledhine hum Jura une Ata të cilet e kanë veç Sa po mu pa Veç me pa se je Për këti Për kësaj kategorije Ua jem na une Edhe e pengojnë Ata që ka duhet mu dhanë Prej asaj që ka i takon Të varëfërit Dhe miskinit Të janë disa prej ajetëve Dhe së ti ka përmendë Allahu të barëk Në Quran e që argumentojnë fuqishëm se s'mundet dikush me nda mes tërbijës, akides, mes, siljes dhe besimit. S'mundet dhe zërë, besoni që nuk mundet. Jo që nuk mundet, po ka problem në besimin e ti. A diqish ka problem? A thamë, Mohamed Kutbe ka prue në dy probleme, ndarja, në të primin dhe mos lëgarim. Ka qef edhe kutë shaje, mos të amore kërkush lëgarim. Edhe kur të raje mos ta more kurqish llogari. Edhe kur të akuzoje mos ta more kurqish llogari. Edhe kur të ofendoje musliman mos ta moren llogari. Edhe kur ti na përkandë autoritetet e larta mos ta more kurqish llogari. Edhe prapthojse unë e kam imunitetin e e besimit apo smulesh me mprek, prek, prekësh vëllah. Se të na është imani shto edhe paksohet, në sot cavaçor si e musliman. A dha pejgamberi selam hadithin muslim. Çohet njëriun në mëngjes Allahu na rujt. A shka, pra më konë musliman, dhe eze nata ka qenë musliman ditën, eze nata shka, Allah unarujtë. Je bi udine, e shët dinim, për çka? Bi arad, për një vler të vogël të kësaj dunjoje, për një vler të vogël të kësaj dunjoje, andaj të primi dhe i kjo për e logaris, është që njëri ju mundohet me nda mes ahlakit dhe njëri. Besimit. Kjo sa i përket libërit Allahu Tebareke vëtë ala. Sa i përket hadithethe. Hadithet janë tejet, tejet të shumëta. Dhe e lisa, njëri prej djetarëve të muslimanve thotë në shpjegimin e hadithethe të imam nevauiut që i ka përmledhë në libën e ti Riyadu Salihin. Të gjithë dhe di në këtë libër Riyadu Salihin. Një prej qëllimeve të imam nevauiut Por përmbledhjen e kësaj libri ka thënë me ju kallzu muslimanëve se smundeni me dha dhe me shmang mes akides dhe edukatës. Dhe shumica e hadithëve që janë në Riyad us-Salihin kanë bënë me me edukatën. Shumica e hadithëve kanë të bëjnë me me edukatën. Prandaj, ket Riyad us-Salihin me pru këtu, mua na argumentuam ata se nuk ka dallim mes akides dhe Edukados, mi po nano kena mundësimi për mend të të gjitha, është në emocion Allahu xhellahu an të ardhur me shpjegokët e librit e shohim më xhersisht. Mirë po do të shkojtim diçka prej prej tërës. E para prej haditheve është hadithi në sa i muslim. Nga bi Huraira radhiyallahu anhu, dhe këtë hadith më, më në mend. Edhe shumë hadithe, mbi hadithet muslim dhe Buharian, mos më fushni, mos na veni dikush me na polemizua. Sa e pasqe mor për Ibn Imaxhës, sa nuk e kupton çka do të thonë Ibn Imaxhës. Mi dhane e ka transmitu hakimaj, se merë rresh, se hakimin nuk e ka njëj, a nuk e di sa gjiganti. Mi dhane ati e ka transmitu atitin pajalesi, a hithë shidoke cikur me e transmitu Aristotelin do shta. Apo e ka transmitu e bezari, ku e dhja e që kanë bezari, se ka njëj ata. Mirë po, shkoj ma që ka e njëf, Bukhari ju dhe muslimi. Ebi Ureira, e bi urejra, e njëfë në ketë, kretë e njëfë ta. Ka dhane e bi urejra, radhijallahu an, se për nga meri sallallahu al ka dhonë në hadith e të drune menil muflis a e dini kush është muflis muflis është prej fjales fels fulus i thonë pareve fulus fulus i thonë monedave muflis a i cili është ka me të papare dhe për nga meri sëllem ju tha një ditë për ditë dhe sahabeve a e dini që ka muflis i falimentum ka në ekonomike Tha nja Rasul Allah El muflisu indena Aj qa ka falimin tu të na Mella dirhem e lehu Ola mëta As dirhem s'ka, as pasuri I ka investu, ka, ka dështu Pra muflis e i cili investon Pastaj dështon Qiko, ka investu Pastaj ka dështu Tha Për nga meri s'asallem In el muflis min umme ti oma është edhe një muflis për umetin e tëm. S'ka të baje me dirham, me dirham. Ka investuar diçka tjetër, ka dështuar, Allahu na rujt. Çka çka ka investuar do ta shofmi. Tha ai çka ka falimentu për umetin e tëm është ye tiumal qiyamah. Vjen ditën e Kiametit. Bi salatin, ëna maz. Namazi për çka është? Për akridës ajo. Rakites dhe sijamin dhe a gjërim në mujë Ramazan a gjërim dhe zër në mujë mirë po thëjnë komendatorë thëtë shikh Salih Ebnëll Uthejimin ka ardhë shpreja e pasquar ka ardhë shpreja e pasquar me tenuin, salatin, sijamin, zekatin që ka dhe më tha me pasquar dhe më dhe më dhe më dhe kur ti thujsh dikuj të shquar ka ardhë me namazin e drejkes ose ka ardhë me pes namaz s'ka ardhë që shtu adithi o po qish ka ardhë me namaz ka thëtë ibnë Do me thonë ka ardhë me farz dhe na file Farz dhe na file Shumë namaz Shumë namaz Shumë a gjërim Dhe zë qatë Dhe zë qatë Ua jeti A, kjo pjesë a kides Ta shkaban Ua jeti Kad shetë me hedhe Edhjen e ka sha që ta E ka sha ofendu kët Ua kadhefe hedhe ذئ كا اكوزو كتياترين واكل مال هذا يقامور باسورين بادريتشا تيلا وسفك دم هذا ذا كا درد جياكون اكتياتريت الله هو نا رويت وضرب هذا ذا كا ريف تياترين اي كا اي كا يكمشو ضرب فيط هذا من حسناته وهذا من حسناته e i niret që ti shka i kam shu e i i pët parja që i kam shu i i, i pët a, a ka parë atje? jo no. ka darse po të japë do pare veç me më s'ma mërës këtë namaz jo, jo. pare në dunja ki mujtë me pagunë në pare shtash s'ka pare qka feju ta hedha min haseneti ta shkikar me namaz me zeqate me agjërim me sadaka subhanallah dhe shtash vjen ki im shumi Thot këthema, qësh me ta këthi? Bjerë e qëtë namaz. Bjerë e qëtë agjërim. Bjerë e qëtë zeqat. Ju ta, thot bëja zemi miret. A të miret namaz i po dhe, ta merë. Med nas, me citat të pingamberi sallallahu aleyhi wasallem. I miret këti, i pët këti, i miret këti, i miret këti, i pët këti. Vashështë të ka bo. Pastaj, fe in fenijet hasenatu. E si ti hargjohon të mirat, Sosën, asë gjësohën, shka oma. Kable e një kubo alejhi para se me sh shpagu e kretë këqia qëka i ka va. Thotë për nga meri së sellëm, uchi dhe minë të khatajahim, faturi hatë alejhi. Atëherë, të këqiat e këti të mshumit e të akuzumit e të dherëdhërit gjak të këtina, ki ka botë të shia, këtë botë. Thotë, asë kime më në të mira, po, meri që të shia i bafsh me të shnojsh. Apo? Meri. Së so shka pare mu shpaguhe. Pasa pa i do të përnjën samë, thumë me turi hafinar, edhe në fund hidhët zjarë. Allahu në rritë. Ata është këtë hadith, këtë hadith e kanë pru djetartë në nërlidhje në mes akides dhe edukatës. Ajta shofëmi. Ka ardhë me namaz, dhe i hup namazi me qka? Dara behe dhe i kam që që atina. A monët me ditë më shuhu me, me shku namazja. Shkon Ketri Ja ka hang pasurien Ja ka mur pasurien Pa hak A A i dhosa se plasë ka halal është Se këtë një pari nuk ka musliman Qa ka? Shkija apo dhe, dhe, dhe i bojnë halal Pasurit e muslimanve Me epsheve te i ka Me qka? Me egot e tyre të Okej okay. Tamam A ma ditë në gjikimi të jetë me namaz vla i dashor Andaj vlezer Kjo është nasihat për mua edhe për juve. Për çdo kush që ka dën më dëgjuar hadithën e pejgamberis a sallam. Kujdes me nderat e muslimanëve. Kujdes me autoritetet e muslimanëve. Ka thënë Abu Bekri, më i vogël i pej muslimanëve është i madh te Allahu, i madhës. Ku i ditë sa është i madh te Allahu xhallahu ala. Andaj jam në namazim, bërë në namazim. Çetrit e ka akuzuar qështë muj me të këthi tash, a i ka mu mundu me thonë, shaj jo më dha, shaj jo më këthema, jo vesë përdu me të shash ka me të shatash, mund të shpëtoj përgjenejmit, nuk mu më intereson tash mu me të këthi me të shame, a i me pas dash me të thime shame, e kishë këthi prej këto, dhe ka dash me erujt kapitala tje. Andaj shikoni se pingamberi sallallahu aleyhi sallem, e ka krasue namazin me të mshumën dherdin e gjakut, akuzimin, hangin e pasur Allahun naruit. Këh hadith-in e sahih Muslim. Shkojmë edhe një tjetër nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu an. Thotë ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, gjithashtu hadith-in e sahih Muslim. Arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Kushi ka katër cilësi Aja munafik i ciltër, pashybe, i papërzim është munafikaj, i papërzim. U e mënë kanët fihi kalletun, min hunë, kanët fihi kalletun min nifakin, hattaja dhe aha. E ku shëka një prej qëtën e katërve, ka qatës nifak, sa ka prej cilësive të nifakut, dhe dhe sa tishmangët asaj, cilat janë ato. Subhanallah, thotë Mohamed Kudbi Shikole o musliman Se e ka bo prej një fakut Pjesët e edukatës Pjesët e tërbijës Pjesët e edukatës i ka qujtë Një fak A një fak i qële ashtë Pjesë Pjesë akides A këto që i ka përëmim për të nga me salam Janë pjesët e moralit dhe Cilat janë e para I dha haddët e këdëb kur të fole, rejnë. Rejnë. A kur të rejnë, a më në qetë për jakidës? Së në qetë. A ma e të fshinë, o dhe. Për havajë e i ka. Për havajë e i ka rejnë, edhe ma të suni thotë këtë këtë dupë, këtë kred, këtë dalë për jakidës. Mirë, po, imani ti kontestohet të Allahu, veç Allahu e di, sa është kontestohet. Rejnë një herë, rejnë dy herë, rejnë tre herë, ta për nga mberi që shme rrejt, tashkët rast, në rast tjetërën që shme rrejt, deri sa shkutë Allahu ke dhabë rëna cakë. Shkutë Allahu rëna cakë. E një ditë për e ditëve i vjen puna me rrejtë edhe për Allahu në dhe delë për e fejtë. Apo? Se njëriju, nëse nuk e ndalë vetën edhe në raport me njërzit, i bërët si fatë, kur t'i bërët si fatë, i ditë për e ditëve bjenë si kletë, edhe në qështjit e, e besimi dhe thotë qështu ba meselja, u këri mua veti, qështu këna thonë na dhe u këri, apo, qështu të dojnë njerëzit, qështu qështu qështu në na, nuk të dojnë më ka thonë Allah, ka thonë për nga mëri, qështu në na, aji me akitën tonë asije, ka hum me akitën e zotit, me besimin që ka na ka obligua Allah, aji me tonën asije, aji me tonën asije, aji me tonën asije, aji me tonën asije, aji me tonën asije, Kuk ka egzistua Gjene një hadith, një fjallë të sahabëve Që i ka thonë dikush A jeme të odan asje Ska, nuk e egziston Shekhu Islam i Utejmijen e kanë morë në kaudije Në gjikat Khalifja sajkohe Ka pas përleshe me ato Maturidite dhe gjehmita sajkohe Të shumë të kanë qenë E ka shkut një livër i Muntejmija Akidja e Uasitit Një qitet të Irakët Edhe i ka thonë sultani A është kjo akidja jote? Ka thonë jo. A është kjo akidja? Ö, jo, jo. Akidja kujt? E sahabëve. E pingamberi. Sasë. Ska pranume përkacute të vedvetja. Nërsa të je shepë se si është infiltruë dhe është futë të na dhe të njerëzit dhe musliman. A ime neva ima ta. A i kneja e ande. Qaj janë këto vla, këto janë të ulta. Së shkohet bë të alohë me këto sende. Shka si e konë kneja. Me paskon, me pas Për nga meri sallallahu a.s. në këtë hadith, e ka borë renën prej një fakut, kur të fole, renë, renë. Dita, wa i dha ahed e ghadir, kur të ajo ja për besën, të rathëton. Kur të ajo ja për besën, të rathëton. Qështu e për ka sitë atën për me të rathu e dhe pas taj, hajri shala. Abo, mirë po kjo për një fakut, dhe zërë. Kjo për një fakut e dyta, e treta, va i dha waade e khlef, dhe kur tajope aj fjallën, edhe kur t'i lighet amanet, diqka nuk e mban, e khlef, i thumaj e stavla, ruje, serun, shu i qëtu, nuk shumë, e kështu në radhë, anda kjo është prej, prej një fakut, ndërsa kjo është prej selës, po burnin është me majt fjallën, burnin është me than, kur thoje dikush avla, po duvesht ti me ditë, po du tjetër me ditë, burni është. Andaj, hudhejfja, o dha, shikoni me pozita, hudhejfja, a e dini me këshirë realisht, me sira, a e dini hudhejfja sa po është është prej Omerit? A e dini. Omeri është minjarë mëse bubekrit. Hudhejfja i ka pasë emrat e munafikave. Omeri a da është me lutë e me lutë. O, kalzoma, jam as jam. O, s'të kalzoi. Deri sa e leha alej, i ka këmngullë ka thon si edhe haspi këtu si edhe haspi këtu ka vurit me thon o o dhaife unë jam Omeri i ditën rënditje me pejgamberin i porgozu me xhenet ka llëzojë listën ka llëzojë listën valla Omeri masipeli pe ka llëzojë jo allah ne ta lipe kujtdoje nuk e ka llëzojë se ka or prej allahut dhe pejgamberit me mbajt listën e blindurë u kry s'po do me dit Pejgamberi sallallahu alaihi dhe selamu, vetë njëri ku është munafika. Për arsye të cilat e kanë vendin e vet ku çarohen. Mir po, kjo është prej sjellës. Kështu e ka rrit rendin Pejgamberi sallallahu alaihi dhe selamu. Dhe katërta cilësi, asa prej njëzve ju shkon çka kjo cilësi në mend se çka njëri ka problem me akidën. Çka do të mëson? Wa idha hasana fajr. Kur të ket konflikt me dikan, kur të jetë në parlament me dikan kur ta ketë kundërstarë dikan, kur ta ketë zili dikan, kur ta është në konflikt, khasmi, khasën, khasën, përladh me dikan, fegjer del jash kontrole. O, vëlloh, ka dalë, prapë muslimanjena, prapë muslimanjena, do kadal, prap musliman prap muslim... Dë më dhëtë bisedojnë në kuader dhe në ku fi të vijave të islamit, ja, fegjer. E për njësëm e ka bo fej... fugjurin, shfrenimin në biset prej, prej prishës akides Allahu në arujtë. Allahu na ruajt nga këtë cilësi. Andaj tot Muhamet kodbi Allahu e më shërof se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka quajt nifakun me pjesë të edukatës. Rrëna mosbajtja e besës dhe mosbajtja e amanetit dhe të shfrënuarit dhe të bërtiturit dhe të dalurit jashtë kontrole, kur je duke polemizu apo diskutua apo je në hasmi me dikën, duhesh miu përmbajt rendit thot i bën Kajin e lëgjauzijin e medër i gjusë salikin, vdysh një njeri për e khasmive të shekhu lë islami më të iminjes, khasm, min e, -e kebir i khasmihi, që i ka thot i bën Kajin, për e mat mdojive të khasmive, jo i vogën, i madhishte, e akuzoj ke i bën të iminjen, ja prekën derin, e thë ke kjo është mu gjesim, ki me ndon për Allah, unësë është trup e edini, ato bisedimet qka ata thonjë për shekhu lë i ardhëm na talebet me, me dhurata. Oho, gjvdicaj, elhamdulillah, shkoj hasmi, the anne, the alejna, tha us, na qërtoj me qërtimin më të madhë. Edhe tha, da u, uh, lene këtë mua betë, tha edhe na lanë edhe, ama na qërtoj, na qërtoj një herë mirë, tha edhe shkoj të familja e ati hasmit, ati hasmit, bidatë gjithë. Bidat gji, min, e kebir i ma të më dhe i tha familjës vet deri sot ju ka nejtë masë në kujdestari baba juve prej sot unë jam kujdestari juve tha i bënkajimi tham na thot i bënkajimi, tham na mjerët na mukon na me vlaznit musliman që isha i bën tëjmija me khasmit kjo nukon pra në mëderi gjusel i kin në mederi gjusë libar e shekhull islam i bënkajim e lgjozije mjerët na mukon tjena me i bënd me, me vaznit e ton që shusht i bënd e imia me khasmit e ti kjo nuk është e lejtë o lezër kjo nuk është e lejtë me khasmin tan prej bidatgjive me e lafdruje kush për neve i ka shkua bidatgjies khasm dhe me i than familjes une ju rimas une kujdesa për por por çështën financiare dhe ekonomike të juon. Së është lejtë kjo. Kta e bën vetëm një njerëz i cili e ka zhvesh vetveten para Allah dhe ka dashur vetëm te Zoti vetë me gjet shpërblimin Allahu na mëcof më bë frej për tëra. Në këtë mesjellë, sa i burgët haditheve ka dhe hadithe të shumta do t'i përmendim me lejen e Allahut te bareke ve te ala në ligjratat e ardhshme ku do të argumentojmë me citate, me citate. Endës kemi përmend fjalë dietare ënda që më përmend fjalët e dietarëve, po më përmend me disa shembuj për t'ragu për t'rëgu praktik se kë ka praktikuar këta, kë ka praktikuar këta. Mi po deri tash jemi në citatot pejgamberike, edhe kemi edhe shumë citate nga pejgamberi jon, Zotri ju pejgamber sallallahu alaihi wasallam ku ka Cituët tekst dhe ka ndjerë shprejhe nga goja ti e ndërshme se nuk ka mundësi me ndabë mes akides dhe edukatës, mes tërbijes dhe besimit, dhe se kush orvatët dhe përpichet që ti ndajë këtë dimesele, kam ju bo zullumë mas pari besimeve të ti, akides e ti. E tjetra, kam i dëmtu muslimant, ola. Kam i dëmtu muslimant. Se skiku me e zanë, mo. Nëse na nuk mëna mi thonë dikujtë kifri ga lau, nësa i snalët që atyë, Po nësë kena që tërmjetë Qar mjeti me të morë Nëse ti nuk Kër di dhujt i gujt kivri ka Allah Ajo nuk ndalët Nëse me hadith nuk ndalët Me ajet nuk ndalët Me qka me ndalë Dite në gjikimit Andaj tha Allahu Jelle Walla Wa qifuhum nalli së sunia si u kan dal kur kush ama u ndal Allahu jalla wa wala ditane jikimin innahu masulun ata do te mirën në llogari e lutim Allahun te barekeu te ala qe Allahu jallaluhu na i pastron besimet tona na i pastron edukatat tona elucim Allahun jalla wa wala qe Allahu te barekeu te ala na ngrit vet dijen në aspektin e besimit dhe në aspektin e virtyteve elucim Allahun subhana ve te ala qe Allahu jallaluhu musliman te tavon dhe musliman anë kande i botës ku do të që jam në përbot Allahu t'i veddison, t'i bashkon zëndër të muslimanën dhe të vërtetën. Allahu gjelluala t'ashtëton mëshirën në mes tëra, helusim Allahu të barëke vëtë ala, që Allahu gjellë gjellalu t'na ashtëton motivin, energjin, për ta mësu fejnë e Zotit, për ta mësu fjallën e pingamberi sëllë Allahu a.s. بسم الله جل وعلا تعالى الله تبارك وتعالى عندريشن من جيتونا من القران من حديث النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله جل وعلا والصلاه والسلام بوفنديم تمير اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين